Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'ad. Ikhwanifiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan Bahagian dari nasihat dan bimbingan Rasulullah SAW kepada anak muda belia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang termaktub di dalam hadis yang ke 19 belas, yaitu Nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi as Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat lapang niscaya ia akan mengenalimu di saat sempit di saat susah. Telah kita sebutkan contoh yang disebutkan al-Syeikh Saleh al-Fawzan hafidahullahu ta'ala. Bagaimana tiga orang yang terperangkap di dalam gua, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari kesempitan dan kesulitan tersebut. Ketika mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh yang dulu mereka perbuat di saat lapang. Sebagaimana pula barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Yunus dari perut ikan yang Allah Azza wa Jalla katakan falawla annahu kana minal musabbihin. Kalaulah sekiranya dia tidak termasuk orang yang dahulu. Minal musabbihin, yakni kana minal musallina fi halat irraqa. Termasuk dari orang yang suka menunaikan salat di masa. Lapang, di saat lapang. Maka kata Allah, la lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'asun. Niscaya ia akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang ahlul jannah. Yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 16-19. sampai Sesungguhnya mereka dahulu sebelum itu. Ya'ni di dunia. Muhsinin. Innahum kanu qabla dhalika, Muhsinin. Orang yang selalu berbuat ihsan. Kanu qalilan minal layli ma'yah ja'un sedikit tidur pada malam hari mereka beribadah kepada Allah lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur wabil ashari hum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum Selanjutnya kata beliau Hafizahullahu taala Al-Sheikh Salih Al-Fauzan Fal muslimu ya'rifu Allah jalla wa ala fi shiddati war raha maka seorang muslim selalu mengenal Allah selalu beribadah kepada Allah taat kepada Allah di saat sempit dan di saat lapang dalam semua keadaan. Adapun orang kafir. Maka ia tidak mengenal Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala kecuali. Di saat ia berada dalam keadaan sempit. Ketika ia berada dalam kesulitan. Allah Azza wa Jalla katakan. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّمَنْ تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ Al-Isra'ah 67 Dan apabila kalian ditimpa kesulitan di lautan Ombak dan gelombang badai menerpa kesulitan. Dollam man illa iyah maka hilanglah apa yang kalian seru kecuali Allah. Dahulu ketika di masa lapang mereka berada dalam kesenangan mereka lupa kepada Allah. Mereka mempersekutukannya, mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Tetapi tatkala mereka berada dalam kesempitan, dalam kesulitan di lautan. Balla man tadu'una illa iya. Hilang itu semua yang mereka panggil. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, Allah lanjutkan. Falamma najjakum ilal barri a'rabtum. Namun tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Hal itu tidak menjadikan mereka sadar, tetapi mereka kembali berpaling dari Allah. Maka bila wak al kuffar fi al ad-dua alillahi azza wa jalla. Apabila orang-orang kafir terjatuh dalam bahaya, dalam kesempitan, dalam kesulitan. Mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Amal mu'minu. Fahuwa ya'rifullaha fi kullil ahwali. Adapun seorang mu'min. Ia kenal Allah dalam semua keadaan. Fi hali rakhaihi wa fi hali syiddatihi. Di saat lapangnya dan di saat sempitnya. Di saat senangnya dan di saat susahnya. Kemudian Rasulullah ya s.a.w melanjutkan nasihat beliau. Kepada sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah wa'alam. Annan nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah. Bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Kata Syekh Hafidhahullahu Ta'ala. Manusia. Akan diberi ujian dalam kehidupan dunia ini. Ia akan ditimpa rasa sakit, berbagai macam kesulitan, perkara-perkara yang tidak ia sukai. Akan tetapi, Hendaklah ia bersabar. Lianna syada'idatazulu wala tadumu. Karena kesulitan, kesempitan itu akan hilang. Akan sirna, ia akan pergi. Tidak akan terus menerus langdeng. Tidak akan selamanya ia berada dalam kondisi tersebut. Kesulitan itu akan menyingkir. Maka hendaklah ia menghadapi. Dan menyikapi berbagai macam kesulitan dengan kesabaran. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkannya darinya. Kesulitan tersebut. Jangan murka, jangan marah. Atas ketetapan takdir Allah hujalla wa ala. Adapun. Apabila dia murka dan marah. Maka Allah Subhanahu wa Taala kan menelantarkannya. Justru barakah Allah Fikum mestinya seorang Muslim, seorang mukmin hendaknya selalu berfikiran positif. dan berupaya untuk selalu berhusnuzan kepada Allahu jalla wa ala. Bukankah Allahu jalla wa menyebutkan dalam hadis kursi ana inda dhanni abdi bi Aku berada pada prasangka hamba-Ku kepadaku Nabiuna alaihi afdholus salatu wassalam telah menyebutkan Inna Allah إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka من رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى barang siapa yang ridha maka baginya keridaan Allah وَمَنْ سَخِطَى فَعَلَيْهِ سُخْتُهُ Namun siapa yang murka yang marah ia berkeluh kesah ia marah dengan ketetapan Allah maka baginya kemarahan Allah ia murka dengan ketetapan Allah maka baginya kemurkaan Allahu jalla subhanah Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Bukankah setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketika dihadapi dengan sabar, maka itu semua tidak akan pernah sia-sia. Allahu Jalal fi'ula akan menjadikan hal tersebut sebagai kafar, sebagai penebus atas dosa-dosa yang diperbuat setiap hamba. Dan di sini An-Nabiyyuh alaihi salatu wassalam mengingatkan wa'alam. Ketahuilah. An-Nasra ma'asabri. Bahawa pertolongan bersama dengan kesabaran. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan beliau mengatakan selanjutnya wa'andal farja ma'al kardi. Dan bahwasanya kelapangan bersama dengan kesusahan. Kulama istadda al-karbu. Tatlu'u ilal farji. Naam. Tatlu'u ilal farji. Setiap kali kesulitan semakin besar. kesempitan semakin terasa berat, maka akan muncul kelapangan. Yang demikian itu karena kelapangan dari Allah SWT sudah semakin dekat. Wallahu Jalla wa'ala ya'qul fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. ...karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lihatlah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surah Al-Baqarah 214... ...dengan berbagai macam ujian yang menimpa Rasul dan kaum mukminin ...Allah katakan... Hatta yaqula ar-rasulu walladheena aamanu ma'ahuma mata nasrullah Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah. Ketika mereka merasakan kondisi semakin sulit, semakin berat Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hiburan kepada kaum mukminin Kepada Rasulnya Salawatu Rabbi wasalamuhu alaih Ala inna nasrallahi qarib Ketahuilah Sesungguhnya pertolongan Allah dekat Maka Ketika kondisi semakin sulit, semakin sempit, semakin berat, maka ketahuilah bahwa jalan keluar, kemudahan dan kelapangan sudah dekat. Maka jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Satu hari Nabi s.a.w. keluar dalam keadaan gembira dan senang sambil tertawa. Lalu beliau berkata, Lani yaghliba usrun yusraini. Lani yaghliba usrun yusraini. Kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kesulitan atau satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kata syekh al-fawzan hafidhahullah al-usru maratan wahidatan kesulitan itu satu kali Kenapa yang Allah sebutkan dalam surah ini asyarah. syarah Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Al-'usru maratan wahidah, kesulitan itu satu kali. Limadha? Liannahu mu'arrafun bil alif wal lam. Karena dia dimakrifah dengan alif lam. Fainna ma'al usri ada alif lamnya, fahu usrun wahidun maka ia satu kesulitan sama dengan ayat setelahnya. Inna ma'al usri yusurah. Sementara al yusr munakkarun disebutkan dengan lafadz nakirah yusran inna ma'al usri yusran Allah tidak menyebutkan fa inna usri al yusra la tapi yusran inna ma'al usri yusra wal yusru Munakkarun mukarrarun marrataini diulang dua kali yaktadi atiqrar yang menuntut pengulangan fa usrin ma'ahu yusran maka setiap satu kesulitan maka bersamanya ada dua kemudahan oleh karena itu barakallahu fikum betapa senangnya nabi alaihi salatu beliau keluar dalam keadaan gembira senang sambil tertawa lalu berkata lani yaghliba usrun yusraini lani yaghliba usrun yusraini satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra maka kata syaykh Hafizahullah ta'ala wa ra'ah Wahada min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk fadilah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Fiddin. Ma'asyur al muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan. bahwa manusia sepantasnya untuk tidak merasa sempit dada tidak merasa sempit dada dan jangan berputus asa dari rahmat Allah jalla wa ala Bahkan hendaklah dia selalu mengharapkan kebaikan dari Allah. Tidak ada satu orang pun dalam kehidupan dunia ini yang selamat. Ya, ini selamat dari ujian. Tidak akan pernah mendapatkan ujian dari Allah. Laa. Bala Buddha an Yahsulla alaihi shayun min bala bahkan mesti pasti akan terjadi kepadanya bala ujian sebaik apapun dia sebaik apapun dia lima ada kenapa demikian karena bukankah Nabi saw telah menyatakan Inn aš-šidda nāsi bala al-ambīyah, sumpa al-amsal, fāl-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para ambiya, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Kalau para nabi saja mendapatkan ujian, bahkan ujian mereka jauh lebih berat. Maka orang yang menyangka dirinya baik Atau orang yang berada dalam kebaikan Jangan berprasangka, Dia tidak akan pernah mendapatkan ujian dari Allah nah. Justru ujiannya akan semakin berat Yang tentu tiada lain dengan ujian Agar seorang mencapai tingkat puncak kesabaran Maka dengan berbagai macam ujian yang menimpa dia Kata, ta ala fa tashih hafizahullah ta'ala fa an yuqabil hadhil umuri bis sabr andala ya menghadapi itu semua dengan kesabaran fa inna an-nashra sabri karna pertolongan bersama dengan kesabaran Kelapangan bersama dengan kesempitan selalu mengiringinya. Dan kesulitan hendaknya disabari. Dengan menunggu datangnya kemudahan dari Allah. Allah tidak akan membiarkannya berada dalam keadaan itu terus menerus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk menampakkan kesabarannya dan menguji keimanannya. Oleh karena itu kata Syekh Hafidhullah taala sebagai penutup dari pembahasan hadis yang ke-19 ini, fahada haditsun azimun wa wafaya azimah. Maka ini adalah hadis yang agung serta wasiat yang agung yang mulia. Wassala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-umma bwasiati hadal ghulam al-mubarak yang diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya melalui perantara anak muda belia yang diberkahi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Teman-teman fiatin ma'ashurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. kita beranjak pada hadis yang ke-20. berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharif al Nawawi rahimahullah, an Abu Mas'ud. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu kala kala Nabiya sallallahu alaihi wasallama inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwat il-ula iza lam tastahifasna ma shi'ta rawahu al-Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya. Di antara yang diwarisi manusia dari ucapan. Kenabian terdahulu adalah. Apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Maka berbuatlah sesukamu. Perbuatlah apa yang kamu inginkan. Diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa hadza haditsun azimun aydhan illi juga hadits yang agung. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza lam tastahi" Apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Rasa malu adalah perangai yang agung. Yang akan mencegah dan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Dari kedunguan, dari tindakan kerendahan, akhlak-akhlak yang buruk. Maka orang yang memiliki rasa malu, ia akan terhalang dari perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Kenapa? Karena rasa malu itu mencegah dia. Oleh karena itu, Barakallahu Fikum, Nabi SAW menyebutkan bahwa Sifat malu adalah bagian dari cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari iman. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Namun tentunya barakallahu fikum rasa malu yang dimaksud adalah Rasa malu dari melakukan hal-hal yang tercela, Yang rendah, yang hina, yang tidak sepantasnya dilakukan Bukan rasa malu yang kemudian menghalangi dari kebaikan Rasa malu yang muncul tidak mau berbuat kebaikan. Ayo taklim. Enggak, saya malu. Ayo kita ta'awun dalam kebaikan. Enggak, da, saya malu. Adanan Allah wa iyak. Itu bukan rasa malu. Yang terpuji yang disebutkan Nabi bahwa ia adalah syu'batun minal iman. Itu bukan sifat malu yang baik. Ketika engkau menyatakan saya malu untuk melakukan kebaikan. Itu namanya malu-maluin. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum ketika Rasulullah menyebutkan wal haya'u syu'batun minal maka kata Syekh Hafizahullah taala falladhi la yastahi hada dalilun ala dha'fi imanihi alladhi la yastahi orang yang tidak memiliki rasa malu maka itu adalah dalil tentang kelemahan imannya Sementara orang yang memiliki rasa malu tentunya yang sudah kita ingatkan tadi. Rasa malu yang mencegah dan menghalangi dia dari perkara-perkara rendah dan hina. Ada dalilun ala kamali imanihi. Itu dalil atas kesempurnaan imannya. Ucapan Nabi SAW, Apabila engkau tidak... Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini mimba bitahdid sebagai bentuk ancaman. Bukan anjuran, bukan pilihanlah. Sama ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal Siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk beriman dan siapa yang ingin kafir silakan bukan bermakna kita bebas memilih kekafiran bukan bermakna Allah menyuruh kita berbuat kekafiran la fa laysa takhiru allahu annahu yaf'al ma bukan sebagai pilihan silakan ya berbuat sesukanya tetapi itu sebagai bentuk ancaman Maka rasa malu adalah perangai yang terpuji yang akan mencegah seseorang dari setiap perkara rendah dan hina. Akan membentenginya dari semua perkara yang tercela. Maka ketika rasa malu telah hilang dari seseorang maka itu musibah besar. Kata Syekh menyebutkan orang yang tidak lagi memiliki rasa malu Layatahasha al khabirnya tidak akan menghindar pendirinya dari kedustaan. Dia tidak akan menghindar dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara rendah dan hina. Dia tidak akan mencegah dirinya dari minum khamer dan punya rasa malu. Zina, wasariqa, wa gairidalik, pencuri dan yang lainnya. Naudzubillah. Maka hadis ini di dalamnya terdapat anjuran agar beradab. Dan menghiasi diri dengan akhlak berupa sifat malu. Wafihidalilun ala Fadlilhayat dan juga di dalamnya ada dalil tentang keutamaan rasa malu wa an nahulayati ilahikhairin dan bahwasannya ia tidak datang kecuali dengan kebaikan. Adapun seorang yang tidak memiliki rasa malu maka berarti ia telah terhalang dari perangai yang mulia sehingga dia tidak akan peduli lagi dengan apa-apa yang memudaratkannya dia tidak akan peduli dengan perkara-perkara yang bisa mencemar agamanya yang mencegah, yang mencemar kehormatannya dan juga di sana kata Syekh menutur pembahasan ini wahunaka ihtimalun, di sana juga ada kemungkinan lain Annal murada bahwa yang dimaksud adalah. al amru la yustahya min fi'lihi. Kalau sebuah perkara tidak memalukan untuk dilakukan. Fafalhu insyikta lakukan jika kau mau. Fahuwa min babil izni. Ini termasuk bab pemberian izin. La min babil tahdid Bukan termasuk bagian dari dari ancaman. Allah Ta'ala al-Missawab. Ini yang bisa kita sebut kita sampaikan semoga Allah jalalalahu subhanahu wa taala memberi kita karunia sifat yang mulia, akhlak yang baik termasuk di antaranya adalah memiliki rasa malu yang dengannya akan mencegah dan menghalangi kita dari setiap perkara hina dan rendah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.